Ya Sayyidi Ya Ahlal Nur Dustur kaum Ahlul Darak Dustur Ahlul Nubah Dustur Ahlul Bautin Dustur Ahlul Halli Wal Agad Salam ta'zim atas nama Habib pribadi Dalam hal ini saya tujukan kepada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habshi Beserta Putra Beliau Akhirullah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi Sekarang para habaib, tuan-tuan guru -tuan hadirin, hadirat yang berbahagia Marilah untuk mempersingkat waktu kita membaca aqidah mujmalah yang telah disusun oleh Al Ghotub Al Habib Abdullah bin Alawi Al haddad Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna wa alhamdulillahi gadradina. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن اماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ma muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anilla ala zalika nahya وعليه نموت وعليه نبعث ان شاء الله من الامنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين بسم الله الرحمن al قال الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي في كتابه غرة العين في احاديث سيد الكونين إلى ان قال الحديث الحادي عشر أن ابي هريره رضي الله عنه انه قال Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa arihi wa sallam Idha tannat udhunu ahadikum fal yadhkurni Wal yusalli alaiya Wal yagul dhakarallahu Mandakarani bikhair Hadirin hadirat Sampailah kita kepada hadis yang ke sebelas Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya annahu kala bahwasanya dia telah mengutarakan, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila yang maknanya apabila bersuara kuping seorang Di antara kalian. Pernagak Kupingnya Apa namanya? Denging ya? Hmm. Fal yadhkurni Maka hendaknya dia menyebut aku Muhammadur Rasulullah Pernagak kaki kita keram Keram Nyebut Nabi Muhammad Muhammadur Rasulullah Kesemutan Kesemutan Nyebut Muhammadur Rasulullah Tidak hanya cukup sampai di situ saja katanya Tidak hanya cukup sampai di faliyad kurni saja Kemudian dia bersalawat kepada kepadaku Setelah kita dengar nih kuping kita Denging ya Ini kuping kita Berhubungan berkaitan dengan kuping ruh Ruh kita juga ada punya kuping. Jadi kuping yang di sini ni, yang zahir ini berkaitan ada kup dengan kuping ruh. Mata kita ini ada berkaitan dengan mata ruh. Ya, basira hati kita ini juga ada ainul basira. Jadi kalau kuping kita mendengung, artinya ruh kita itu rindu dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu di dianjurkan falyazkurni maka hendaklah dia menyebut aku tidak hanya cukup sampai di situ saja wal yusalli alayya setelah kita menyebut Muhammadur Rasulullah maka kita bersalawat kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sebagaimana tadi sudah diutarakan kuping kita ini berkaitan dengan kuping ruh kebetulan ruh kita itu sedang sedang rindu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wal-yagul hendaknya dan tidak hanya cukup sampai di situ saja setelah dia bersalawat dia katakan ini dakarallahu mandakarani bi Semoga Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang sedang menyebut aku dengan kebaikan. Luar biasa. Di dalam Islam itu, hatta kuping dengung ada bacaan. Ada anjurannya. Ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah. Kiasin aja dah kalau kakinya lagi kram-kram ya. Kram, nyebut Nabi Muhammad, Muhammad Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Kemudian hadis yang berikutnya al hadisus tsani asyar hadis yang ke-12 Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu Anahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ari wa sallam idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayiatuka fa mu'min Dari Al-Bara bin Azib semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya bahwasanya, dia telah mengutarakan Rasulullah sallallahu alaihi telah bersabda apabila menggembirakan kamu oleh ibadat kamu dan taat kamu di saat kita melakukan ibadat, baat hati kita gembira. dengan apa? dengan ibadat. ibadat itu ada ibadat wajib, ada ibadat sun, sunnah. di saat di bulan ramadan, jangankan yang fardu seluruh sunnah kita sisir. Gabliyahnya, Bakdiyahnya, Duhaunya, Witirnya dan Tadarusnya. Kemudian setelah bulan Ramadan di bulan Syawal ada gak nuansa itu bersemayam di hati kita? Ada gak? Seperti Duhaunya enggak ketinggalan juga di bulan Syawal. Witirnya, Witirnya enggak ketinggalan juga. Ada gak? Nuansa ramadhan Di bulan syawal Bersemayam di hati kita Jangan Kun Kun rabbani La takun ramadhani Jadi ibadatnya hanya di bulan ramadhan sahaja Wahakadha Ya La'allakum Tattakun Ada tak terusannya Kutiba alaikum Terus terakhirnya La'allakum Bisa kita lihat ketakwaan kita bertambah apa tidak di bulan Syawal? Di bulan Syawal witir kita bagaimana? duha kita bagaimana? Gabliyah, ba'diyahnya bagaimana? Bacaan Al-Qur'annya bagaimana? Ada seandainya masih ada nuansa di bulan Syawal sebagaimana nuansa di bulan Ramadan bersemayam di hati kita? Hebat itu. La'allaakum tattaqun. Itu bisa ketahuan takwa kita tuh di bulan Syawal, bertambah apa berkurang. Mudah-mudahan takwa kita bertambah. Dan apabila kita melaksanakan ibadat, taat, hati kita gembira. Bukankah begitu? Alhamdulillah. Wa sarrat wa menyedihkan kamu. Dosa kamu apabila terbentur sebutir dosa dia seselin, dia sedih, dia istighfar, dia taubat, dikasih kesempatan sama malaikat, apabila seorang terbentur sebutir dosa, dikasih kesempatan, tiga jam, kalau tidak ada istighfar dan taubatnya, baru ditulis, ya, ada yang kata enam jam, ya. Nah, jadi bila mana terbentur Sebut jurdosa langsung kita istighfar kepada Allah Subhanahuwataala sehingga malaikat itu tidak menulis kesalahan kita. Semoga dikasih taufik, diberikan taufik kepada Allah Subhanahuwataala untuk selalu melazimkan istighfar. Ya, tuba liman wujudah fil sahihatihi istighfaran kathir. Beruntung, sangat beruntung orang yang didapati dia dalam lembarannya itu istighfar yang banyak. Mari kita istighfar tiga uh, tujuh kali. Astaghfirullahaladhim, Astaghfirullahaladhim, Astaghfirullahaladhim, Astaghfirullahaladhim, Astaghfirullahaladhim, Astaghfirullahaladhim, Astaghfirullahaladhim. Bila ingin ditambahkan Wa as'aluhut tawbah Ini wiridnya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas 100 kali Astaghfirullahaladzim Wa as'aluhut tawbah Aku bermohon istighfar Aku bermohon ampun kepada Allah Dan juga aku bermohon taubat 100 kali ya? Uh, Kemudian Apalagi kalau dilazimkan Astaghfirullah Lilmu'minina wal mu'minat Itu fadilahnya sangat besar Sampai-sampai Fadilahnya Orang yang membaca Astaghfirullah Lilmu'minina wal mu'minat Hari itu dia mendapatkan pahala seorang wali gutub Luar biasa Amalannya ringan tapi bobotnya besar Astaghfirullah Lilmu'minin wal mu'minat Bisa Berapa kali? 27 kali Ini para habaib kita mengamalkan Habis bayang setubuh itu Astagfirullah Lil mu'minin wal mu'minat Ayo kita panjarin tuyu Ntar selanjutnya di rumah Astagfirullah Lil mu'minin wal mu'minat Astagfirullah Lil mu'minin wal mu'minat Astagfirullah Lil mu'minin wal mu'minat Astagfirullah Lil mu'minin wal mu'minat Astaghfirullah lil mukminin wal mukminat. Astaghfirullah lil minina Di hari itu bilamana kita bermohon, doa kita digabulkan. Siapa yang membaca Astaghfirullah lil mukminin wal -mu'minat. hari itu permohonan kita semuanya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan APIE, APIE, jangan. Apa benar? Jangan. Ini informasi daripada habaib-habaib kita Ya, Pada meladimkan ini setelah subuh Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat Permohonan kita di dalam hari itu Malam dan malam Masih yang digabul oleh Allah Subhanahu SWT Dan kita mendapatkan ganjaran pahala seorang wali gutub Kira-kira banyak gak itu wali gutub amalannya? Banyak Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Full waktunya Gak ada yang tersisa Tidak ada yang Entah dia baca kitab Entah dia salat Atau giratul Quran Atau dia baca wirid Sampai-sampai disebutkan Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir Semuanya Satu paket ser, Serba 25 ribu Serba 25 ribu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25 ribu Salawat kepada Nabi 25 ribu Allah Allah Allah Allah 25 ribu Hu hu hu 25 ribu. Tahun 25 ribu, sama macam kita. Masyaallah, tabarakallah. Kalau ada yang mau jual waktu kata Habib Abdullah sini saya mau beli. <laughs> Waktunya full dengan diisi dengan ibad, ibadat. Itu dia tu. Ila syarat khasanatuka, wasaat kasyiatuka. Apabila menggembirakan kebaikan kamu, ibadat kamu dan taat kamu. Dan menyedihkan kamu dosa kamu fa anta mukmen tu maka engkau adalah seorang mukmen yang kamil seorang yang ber, beriman imannya kamil tu masya tabarakallah ini keimanan sebagaimana telah saya angkat berapa minggu yang lalu keimanan ini sungguh luar biasa kata Habib Abdullah bin Mohsin Bogor Iman imanul asib ba'da taubatihin la'ukushifa la'ubida min dunillah. Masyaallah tabarakallah. Seandainya seimannya orang yang bermaksiat setelah taubatnya. Nih mukmin maksiat, kemudian dia taubat. Kira-kira keimanannya terang apa redup tuh kira-kira? Eh? Dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia taubat. Keimanannya Orang mukmin tukang maksiat kemudian dia taubat. Laukus bila mana disingkap lau bidam indunillah. Mereka pada sembah tu keimanan tu. Kata laukus shiva kalau disingkap ini memenuhi langit dan bumi. Keimanan orang mukmin yang maksiat setelah taubatnya kalau disingkap itu cahayanya memenuhi tujuh petala langit dan tujuh lapis bumi. Wah bagaimana kalau keimanannya orang mukmin yang tagwa, kira-kira. Wah bagaimana keimanannya ulama. Wah bagaimana keimanannya keturunan Nabi, zuriyah Nabi. Wah bagaimana ke ke keimanannya para ambiyah wal mursalin. Wah bagaimana keimanannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak bisa dibayangkan tuh. Itu. Itulah dua hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian Wabillahi bilahi hidayah Wa rida wal Warahmatullahi wabarakatuh